Eta esan bezala, ebaekainaren amasazpiontan udar batzak osatuko dira, baita ondarribian ere, eta beno badagoeneko maiatzaren nogeita sortzeko hautezkunden maitzak ondo hausnartuta, lixerituta, eta dagoeneko negoziazioak ere e, martxan izan direla egun hauetan. Euskal Herria bilduko gara lekuan adugu gurean gara, kaiso? Egunon. Beno, bara, itzein genuen maiatzaren nogeita sortzian bertan, lehen valorazio bat egiteko, baina dagoeneko, beno, beno egunak pasa bira, ba a, barnea osnargeta egin zute, baita herri batzarrean ere, ezta eta ez dakite ba nola aurre ikusten zute, lenik eta behin ba dato zen 4 urteetan balorutako emaitzak ai justu ba kudeatzeko Bueno, ba, bere momentuan esan genuen bezala, ez, herria aldaketa etorri da, aldaketa horren ondorioz gu jarraitzen dugu gure leengo bizinegotzieekin, baina ba, panoramaera bat aldatuta, ba giltzarri, ez, eman daitezken aldaketa guzti hoiekiko bai. E, aldaketa, eh du herriak, hori nabarmendu duzute aldaketa horren aldelan egiteko presotasuna duzute. Bai, guken gainera e, egindako herri programaren e, izenburua ere aldaketa iluziotik e, izan da eta hori horrela izanik, ba lau urte hauetan ba, aldaketaren aldaketarren alde lan egingo dugu, baina esan dezakegu ba, e, ninoiz baino baldintza hobeagoetan egiteko aukera izango dugula bai. Aldaketa, gauza askotan, eman daitezke herrian, lanik eta ben, ben udaletxean, ba, gobernu aldaketa bat, bai eman, eman godela, e, hori ere, ba, nolabitere, adostu guzutez, ba, zuen e, bozka, erekin, ba, e, albidetzea, gobernu aldaketa hori gaur egun. Bai, hautezkunde gauean dagoeneko esan genuen ez, eta gero egindako ere e, prentsa horrean guk aldaketa gauzagarri egingo genula. nula, baina ba, formalismoak jarraituta herri bat egin dugu eta herri bat zarran, ba, erabaki da aldaketaren alde bozkatzea ekainaren amazazpi honetan, Hortaz, ba, gure bi zinegotziek ba, botsanitzeko Igorren Paran alkatearen aldeko eh, boska emango dugu. Hori, lehen da bizeko urratxa da, ba, udalbatza berria sortu, alkatea berria izendatu, Igorren Paran izango da beraz, hortik eh, aurrera, laburte aurretik, ez dakit, ba, haipatu zenuen, zenbat eta kilometro gehiago, elkarlanean, eh, aritzeko, edo aritza, obe, E, baina noraino, eta e, noraino eskulotuak, ala ez? Bueno, ba egia da, ez, maratoi e, bada eta e, guk garrantzian baten diogu prozesuari, bideari. E, gainera, eskulotu hoien kulturan ikusten dut ere zarra dela ere gaur egun ez. Batza, eskondu ez, ni eskondutanago eta aske naiz. Orduan alderdi horretatik ganeu uste du prozesua dela garrantzitsua, aldaketa historiko baten aurrean gaude eta laketa honek albideratzen digu ba EH bilduri, ba, gure ardatz zelburu asko gauzatu alizatea eskerreko begirada horratekan, Ikuspegi Euskaldunatik an eta Berdinzaleatik ere. Ordun, prozesuak esango digu ba norainnon iristen den ba, gure arteko elkarlana eta ba, elkarren konfiantza, talde politiko bakoitzaren koesioa, hori dena ba, kontutan hartu beharko dugula, orduan pausos pauso, e, ba, lau urte daudelako, baina erritarraskok eta guk ere atxe bildu, nahiko kogonuke onai jarraipena ematea. Orduan garrantzia ematen diogu bideari, pauso sendoak emateari eta herri berri batera ikitzeari, ba, oinarri horietatik. E, beraz aurrera begira, ba, esango esango du ez agintaldiak ere nolako adostasunak e, lortzen bitu zuten ba batera baina elkarlarerako prest naiz eta ba, esan bezala ez e, momentuz e, bakoitzak bere bere bidetik egingo dituen ekarpenak e, herriari Bueno, oraingoso hor gaude prozesu horretan, gu gure, ba, biharre beste herri batzar bat e, daukagu, eh bueno, bide, bidea da, egia da alde batetik, ez, formalismoak eskatzen dutela beraien epeaak eta baina bueno, gu nahiko gonekuk gure erremoa daukagu eta Eta etorreko da etarroi behar duena, baina egia da eta bere momentuan ere kampainan esan, da, esan dako bezala. Zenbat eta kilometro gehiago elkarrekin hobe ba herriaren tzat, e, uste dugu hobe izango dela, eta esaten duela, baina honetan ez abotxanitzekin ere bakarrik, ez? Azken fina momentu honetan amaika zinegotzi izango gara ezkerreko begira daukagunak e, herrian, e, hori ere garrantzitua da, baina euskalduna besteak, beraz, bueno, ba herria egiteko besteak, modu honetan ba gu gara. Eh ikusmeña hundia pistu du ba, e, emango delarik herrian, e, Euskal Herria bildutik zein aldaketa ezinbesteko besteko aurre ikusten bitu zute egin beharrekoak, baina alabai, ez dakite lau urteko agintaldi datorren agintaldia, baina e, bere alakoan Bai, ba dugu, alde an, apoa, hor ikusten du galde batetik apoa, eh? Hor daukagu hiri antolamenduko plan orokorro hori, ba, ba, ardatz nagusi bat izango da legealdi honetan era berean ba, berdintasun sailaren e, eraketa. aldaketaren legealdia da konponbidearen legealdia izatea ere. Ba, beharko luke alardearen auzio euskararen gaia, eh, aldaketa klimatikoa nola kokatzen garen, 2023-2027 bitarteko legealdia delako hau. Orduan, bueno, hor badaude eta memoria historikoa ere, ez? Horre ere badauskagu Gauza garrantzitsu asko asturiagako segada dela ta, 50 urte egin berditula. Baduzkagu zenbaki borobilak bai gure herrian legealdi honetan bai, kontutan hartu berrekoak. Hondira. Eh, hau guztia a liketa adostasun mailarik haundean aipatu duzu, bueno, 11 eskerreko or alderdi sozialistere eh aurkitzen baita e, eta aipatzen zenuen, ez? E, zein garrantzia duen ba, udalgintzak, e, ba, joko politikoa azken batean hor dago, eh udalbatzan ba ematen dute matematikak gora hala bera. Baina, erregin zan, hori e, bai e, aldaketa e, ekarriko lukela herrian, ez e, aiguztu ba, minua, herritarrek parte ardezaten, e, azken batean olapaitere modu baten edo bestean erabakietan. Bai, hor, Hori da beste puntu bat e, erabat e, bat egiten da eguna e, ba, itzekin gai aipatzen zuten ez. herri gardenarena guke hogeita bat garren mendeko udala da gure bost ezaugarien artean ba, lehenengoa irrikian, gardena eta demokratikoa dena ordaane herritarrek egunnerokoan horriikusi beharko da zegaiekiko nola aurrekontu parte hartzaileak. Guzti hori ba, herria egiteko beste modu bati izango da eta Eh, nikuzte momentu honetan jende askok ere boska emandu emanduen arrasoiengatik, baina politena izango zen laburte barru, ba jendeak esatea ba우 gustatu zaiz, Eta eta identifikatzen naiz aurrera koia naizela eta gausak horrela gustatzen zaizkidala bai. Azken batean aldaketa e, momentu historiko aipatu duzu elgarraztetaren arestian, baina e, elburua litzaken oskiba aldaketa hori raunkorra izan zedin. Egin batean, ez? Azken batean, bestela du zentzua hondirik, ez? Batean, ez, zentzu handirik, ez? E, eta beharra daukalako. Hogita sortzi urte ondoren, ba, nustu dute gauza asko aldatu behar dira, eta urte, ba, azkarre, azkar pasatzen dire, orduan, e, behar da, ez? Nahorrekoan, esaten genuna. Gutxienean eh herri programetan jasota da euskagun gauza hoeie benetan ezkerreko euskaldun begirada batetik emateko eta eh alardearen auzian ere ba bi legealdi minimo, es ondo egongo ziala, baina bueno, pauso pauso goaz eta gaur gaurkoa. Ba, bukatzeko gogoratuz, eh? Ba, lendabiziko agintaldi dolegaldi horretarako lendabiziko burratxeak ainaren honetan ematen dela. E, Euskal Herria bilduk e, igoren paran alkate izendatzeko alde, bozkatuko duela iragarri dezakegu, eta hortik aurrera, haipatu zu prozesu bat, abiatzen dela, ba, aldat, herrian aldatu behar diren gauzei buruz, hausnartu, negoziatzeko, ez? Eta ikusiko da. Ba, e, ibil, ibilbideak ematen duena? Hori da, ibilbideak emango digun, eh, nasken fi finian badakigore nondekan gatozen eta ba, konfiantza, kohesioa, guzti hori kontutan hartu barko dugu eta eta bideariekin, noski, gogotxu, indartxu, ilusioarekin eta bideak, azkenia momentu historikoa da eta aproveztatu beharrian gaude bai. E, abotxan itzetik iragarri dute, aleret, beno, udalor dezkaritza politikoa duten alderdi guztiekin, hitz ba, egiteko eta lan egiteko naia dutela, e, hau da, inor atzean dutzigabe. E, hori ezinbestekoa da ere, esan nahi sortzi urtez, gobernuan izan den alderdi bat horrein opoziziora e, pasako dela ikusirik, hala eta guztiz ere, beno, ba, herritaren, edo herriaren koesio orako ezinbestekoa da, denen parte hartzean. Bai, ezinbestekoa, baina norregatikan ezinbestekoa ez bakarrikan ezinbestekoa Plenoan esateko denena, baizik eta ba, herriaren parte hartzea sustatu nahi baldimada, herriak parte hartzen du. Tordan herritar guztien iritziak eta proposamena, ba, ezinbestekoa dire, bai. Mira, ba, bai esan bezala, ba udalbatza Osaketa, gero etorriko hurren lehorrengurratsak, oraindik ere beno ba, eh udalabera berrantolatu behar baita, batzordeak gustaila, eh udapa sakoda orduko, lehen aipatu duzu, e, aldaketa eta konponbideren agintaldi izandegin ere alardearen gatazkari buruz, iraianen 800 e, aldaketak iragarri ditu hotsan hitzek, keinuak edo gehiago aldaketa sakonak baino hori e, baino gehiago galde egiten mozuta. Nik uzte dut denborak eztu lematen. Denborak eztu ematen eta Ni... E, zantut, pausos pauso egin beharreko kontu ba dela, benetan e, lege hau konponbidearena izateko. Orda, ne, iraia behatzitik aurrera azten da zukalde, zukalde lana benetakoa, eta aurten ba, izan da dira negua benetan e, eraikitzeko, eta 2008a lauko alarde hori ba, konponbidearen bidea izateko. Nik aurrekoan esaten du, lau alarde ditugu bakarrik, ziurtatuta momentuz, e, konponbidea hori gauzagarri egiteko eta benetan ba, salto bat bateko. Ez lagurte, lagurte eslan egin, baina laua lardetan irudikatu behar dela bai aldaketa. Ba, Momentu horrekin iratzen gara, e, gara e, legoan mila esker. Mila esker zuhegi, koldo.